Zamolxe de Lucian Blaga Adaptarea radiofonică și regia artistică Cezarina Udrescu Interpretează Vlad Zamfirescu Constantin Codrescu Mircea Albulescu Muzica originală Dan Dediu Împărtășesc cu cât un strop din tot ce crește și se pierde. Nimic nu-mi e străin și numai mare îmi lipsește. Duhul meu, al meu sau al pământului, e tot atât. și -a așternut aici cu jocul său de mușchi și așteaptă. De câte ori nu cântă, el așteaptă. Și visul vine, harnic, să-l dezmierde. Lac îmblânzit, de zile fără vânt, sunt eu zamolcse și singur. Atât de singur că, de mult uitat, am să mai fac deosebire între mine și între lucruri. Numai om cu om ești, tu și eu. Singurătatea spălăcește aceste mărginiri și împletindu-te cu taina lor, te pierzi în stânga și te scurgi în unde și în pământ. Nu știu, mă întorc în mine, ori cu cernic, îmi îndrept urechea spre păduri. Aud un glas de mierlă zgomotoasă. E Dumnezeu. E orbul. Departe ești, poporul meu, dac neam de urși religie nouă și vânjoasă încercat am să ți aduc din inima necunoscutului voiam să ți fiu un bun răsad dar tu neînțelegând în rostul mi ai lovit cu pietre vorbele a fost o vreme când urlam voiam să răzvrătesc și munții împotriva ta și le strigam rostogoliți vă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 Și-l lași să scurgă lin peste picioare. Îl prefaci în soare și-l aduni cu ochi. Îl închipui om și îl rogi să vină sat unde-l așteaptă toate visurile omenești. Arunci grăunțe între de și zici, din ele crește Dumnezeu. În dimineața aceea, ca să mă priceapă, și copiii. l am schimbat în orb. Le-am spus, noi suntem văzători, iar Dumnezeu e un orb bătrân. Fiecare e copilul lui și fiecare îl purtăm de mână. Căci nu ești tu, Dumnezeire. Neînțelesul orb ce-și pipă e cărarea printre spini. Nu știi nici tu de unde vii și unde mergi, Ești chinuitul gând, strivit în gol. Te zbucium, veșnic, dibuind să faci minuni cum n-au mai fost, Dar brațele nu sunt așa de tari, precum ție visul de înalt. Atât de des tu cazi și nici nu bănuiești furtuna de lumină ce-ai creat-o. Mă strici, Mă chemi? Din fundul unei mari? Tulburătorul ți vine! Vine! Iată, sunt, sunt făptura ta și aici sunt ochii mei. Îi vrei? Nu suntem oare pentru ca fără de silă să luăm pe micii noștri umeri soarta ta, puternicule orb? Tristule, noi, mântuitorii tăi, Noi, sălbaticii copii! De ce mi-au sfârtecat cu pietre gura Când astfel le vorbisem despre tine în dimineața aceea? Nu era destul de darnic soarele? Și gândurile mele Speriau din cuiburi paserile. Nu eram destul de blând? De atunci s-a prăvălit atâta timp <laughs> Și ezerul cu unda lui Mi-am îngăiat amarul. Aici sunt aiuritele tăceri din care poți privi în dosul lumii. O toamnă nouă. Iată, stupul mi sătul și mierea erai curge de pe buze ca laptele din gura unui prunc ce asupt prea mult. De acum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 Unde te au prins ai noștrii străine? Lângă Dunăre. Și nu-ți niciodată dor de țara ta? O, oh, da. La noi cresc portocal cu fructe roșii. Ah. Zei nu au coarne băurești cum cei hrăniți de voi. Că și iarna, cerul nu roiește fulgi de mea. La noi totul e alf. Dar soarele se așa de mult cu cel de aici, că aproape crezi că e unul și același. <laughs> tu ești întâiul sclav care se bucură de un slăbot trai pe aceste plaiuri. Viețuiești cu aceleași drepturi ca și noi. Nu-ți știam prea îndurător stăpânul. Răspunde, libertatea. Cum ți-ai dobândit-o? Cu opincele profetului. Hai. Cu ce? Hai, spune, povestește-ne. E, e mult de când goniră spre Zamorx? Vreo câțiva ani. Ei bine, mucenicii lui se tot sporesc de atunci pe sub pământ. Ca iepurii de casă. Altfel de ce am băzit noi templul ăsta? Zi și noapte. Înspăimânt de puterea lor. Și precum știți, Făgăduita da chiar pe fica lui, ca dar sălbatic, Celui ce vada de urmă, lui Zamolxe. <gântu -i> <gântu -i> oră ați uitat soldați? Hei, hey, zemora tulburătoarea, câți n doresc. Hey. Cum eu mai mult la câinilor, mă hotărâi să caut ascunzișul lui Zamolcse. Am scutit prin munți. Vreo nouă zile ostenit am prin văgăuni, dar n-am găsit decât niște opinci întortocheate. -mi Mi-am zis fundare profetului. Le-am dăruit preotului. E adevărat, i aduceam numai o nu capul lui Zamorxe. Cu toate acestea îmi hrăneam nădejdea dacă ...i de pe Zemora pentru totdeauna de soție... ...îmi va da-o pentru o noapte cel puțin. Ce? E frumoasă sărbătoare! Armagul fost gârcit. zgârcit și mi doar această zdreanță de libertate. Ier m-a întrebat când îmi-a capul lui Zamolxe. I-am zis că nici îl va pierde ca o pincile sfinţia Răspuns cu minte. Dar mai bine rămânei tot sclav decât să străjuiești cu noi viclene temple văduvite de credință. De lene ni se îngrașă tălpile pe aceste sfinte lespezi. Unde-s vremile ce răsunau din buciu în către soare? Prin câlți de codri altădată săgetam bouri între coarne și pescuiam din fluvii somni rotunzi ca pulpele fecioarelor. Uite funia spânzurătorii cum o mișcă vântul. Îți face semn. Răbdare! Nu cârtiți copii. Răbdare! Când s-a mișcat la hotare, ne vom urni puhoi, urlând spre mare. Și magul o să uite de altare. Ghiciți, băieți, ghicitoarea mea. Sunt ființe ce nu s-a și, totuși, omul le păzește de primești. De ce? Ca omul, tot el să aibă de la cine în fiind, să ceară ajutor. Ghicitoarea ta e ciută de înțeles. nu aceștia zei. Veți avea ajutor. Totuși noi le ținem pază de telnchăr. Noi construim noastre. Și ei nici măcar nu sunt. <laughs> <laughs> ești și tu unul dintre unul lui ha Liniște, magul iese din altar. face o faceți-o. Corbi vreau să ved în zor pe furci. Ați înțeles? Da, da, alte La noapte! Nu cruțați pe nimeni! cu privirea până în ochii gândului. Bătrânul mag. N-ați auzit, pe când cântau cocoșii, a plecat spre mează zic cu fica lui, s-a întors târziu fără de ea. Cei drept, frumoasă e, iar furia orbilor e mare, de frica lor o fi asunsă undeva departe anunți păstrător de taine și comori. Spun oamenii că el nu doarme niciodată. În întuneric ochii lui se văd ca ochi de lup, tăciunea aprins în vânt." Magul e tăcut. Magul e rece. statornic ca un obicei rămas din zilele strămoșilor. Se toți de sânge ca o fiară." Mai mult decât o fiară." Se toți de sânge ca învățăturile sfinte de astăzi și din toate vremile. Cerul e cerul. Și spânzurătoarea e gata. Prieteni, ne plândește o noapte grozavă. Ce, ce? Din templu, Vulish, ai ieșit un mutant. Pu! E se rău! Motanul cu ochi verzi ca ai magului. Prinde-l! Prinde-l! legați cu funia stârvul de furci, să se sperie toți răzvrătiții! <gri> o zei, de veșnicie! Ce nu-i niciun pun încleștat să dărâme minciuna cu stârpii de piatră? -i -i Al morților, poate! Ieșiți, îngropați de vin pământ și voi așvârliți pe râuri! Eu, unul din cei ce rămân din lui Zamolțe, vă chem din atânc! Prăbușiți sanctuarul, Ne nebuniți! O zei, apărați cu pisici spânzurate mi-e scârbă! Colanțe țintită-n porțile voastre mă Eu sunt omul, ha Vă salut! Cine e? Magul! Mm. Dă-mi-a de sub puterii tale, vrăjitorule ce porți pe frunte coarne trace. Dă-mi-a nu de tunete, dar de năpârci. S-au răsculat învăță ceiluza Un zvon trecu spre seară prin cetate, Că mă așteaptă gârile în noaptea asta. Și templul? Îl străjuiesc, ostași voinici. Voinici or fi, A, voi dar nici. sunt și credincioși. Ca fumul de tămâie. S-a întors zamolxe? De când fugi. Nu i-am mai dat de urmă. Spun unii că s-a prăpăd distingeri prin munt, dar alții mai șoptesc că va să fie iarăși să-mi smulgă templu și să-ți <gătă -s> Sunt tocmai șapte ani de când ai îndrăgit mulții să la lungi. Eu nu te-am sfătuit. Căci un profet nu e nimic, Dar un profet lovit e mult. Poporul! Ce Poporul! Sfântă, ce sfinte ar fi prostia lui De n-ar fi schimbăcioasă. Amară de întrebări -mi minima. zei cum nii vom scăpa? Cum? O... Cum îi vom scăpa? Eu, pân' darul veșniciei, cat Zeii se hrănesc cu suflet omenesc, Când se isprăvește acest nutreț, Când nu mai crede nimeni în ei, S-adună trești, și-și cheamă Marele Sfârșit. Nu le mai poate ajuta nici mierea, și nici laptele de capre, Laptele de capre care, fără de-a fi mulți, Se scurge pentru ei prin buruieni, Când ugerele sunt prea pline. Nemuritorilor, vă zvântă necredința, De nicăieri nu vă mijește mântuirea, Zadarnic ani m-am zvârcolit atâția neodihnat, Răspunsul nu ni l-au dat nici tablele înțelepciunii negre aduse din Egipt, nici amintirea celor sfaturi auzită în fumul de la Delphii. Nici cea mai înaltă dintre multele virtuți? A, a fi. Clenia. Izvorul nesecat de bune sfaturi. Vino, liniștește-te, Răspunsul căutat va trebui să zbată Într-o zi la poartă, dacă astăzi nu atunci amâne. Credința veche n o să moară. Un butuc de vie îl crezi de mult uscat. Și totuși, toamna îl găsești mai încărcat de struguri decât orice când. Hai să ne așezăm în pâlpirea vetrei. Ești dovosit! Răbdare. În adăpostul meu e cald. Așa. Și acum, încă o dată viclenia. Un gind Patrnule. Un gând Răjitorule. Ascultă-mă, da. nu singur. Tu mi-ești bun. Tu nu mai ai părăsit. Sunt întindem poporului o cursă? Așa. Mulții mei se răseamnă da. Religia lui Zamolx se face cuib acum și în inimile de mai statornice. Prin vechile făgaje, el nu s-a întors, și, totuși, ea el nedoboară zeii pentru orbul său. Ce-ar fi să răspândim povestea în popor că molse? A fost un zeu, el însuși. Așa. Ce pierdem! Avem un zeu mai mult în primitor nostru templu, Dar astfel mântuim întreg soborul zeilor. Oamenii, divinezând pe Zamorxe, Îi vor uita învățătura. O cursă vrednică de ținea unui Mag, legendă făcătoare de minuni, Ce sol strălucitor și reată, ochi de șarpe. Oamenii, divinizând pe Zamolxei, Îi vor uita învățătura. E gândul tău o mare preo. Nu-i nimeni în bordei, ei? ușa bine să vă Să nu ai nicio teamă. Ugorui proaspăt și de gendă v-am întinde rădăcini. Poporul va striga să așezăm statuia lui Zamolx în templu între ceilalți zei, cum se cuvine. Când nu mai e nicio putere să în văsătura unui nou profet, un singur lucru e mai tare ca profetul, statuia lui. Ah, dă mâna ta, și prietenia gândurilor tale. Mâna și cuvântul meu. De tine ascultă apa, de mine ascultă focul. De tine ascultă vântul, de mine ascultă stelele. Și mai presus de orice, de tine ascultă tot ce nu e. Eu știu vrăjii, poveștile să se prefacă în adevăr. Se-am dat povestea. eu îi adaug au descântecul. Un zgomot surd lângă bordei. Nu, doar pași ai liniștei. N-au nimic. Ura lor mă adolmecă. deschide ușa și ascultă. <fie> Arde cetatea? Pârjoţi pe miază zi în căirare, bălbătaie. Templul e departe, nu-l vor cuceri. O, oh, numai cerul să nu arde! Alte, alte plăcări! Daci! ascultă! E plâns îndepărtat. Mi-au dat de urmă. Sunt pase speriate. Își scutură funinginea și spuza de pe aripi. Până aici aduce vântul scrumul. Hai, hai, magule, intră hai. în bordei. Hai. hai. Ascunde-te în pământ lângă vatră. Sare luna, e frică de lumina ei. soarele e ușor, dar luna-i grea. Când mă atinge pe aproape când trăsnit ca o măciucă în frunte și mă schimb în priculici. Oriunde-aș fi, în munți, pe o muche așteptând sau foierând în stână, cad. Și-nchip pe fiară neagră, mi-s oile din turmă. Auzii dintre trecătorii că tu știi leacuri, vrăjitorule, Care te vindecă de lună. De când îți porți o sânda, ciobanule? Iar al șaptele cules de vid atunci. Ne-a droaie ascultând în livada orbului, cuvântul lui Samolxe. Am fost întâiul care l-am brodit cu o piatră în obraz, ne a magul, nu mai știu am apoi și mă durea căci tânărul deschise ochii mari și triști. Și n-am întrebat de ce. Dar în aceeași seară s-a ivit și luna. mi am sfârtecat cinci oi și am plâns în lina lor. De atunci, prin rouă, brumă, ploi, iau câmpingoană tot la fel. Mă duc pe urmele acelui tânăr cu ochii mari, pe urmele lui, să molgse și caut în nisipuri sângele ce a curs din trupul său. Când sorb o picătură, mă dezmeticesc și iarăși mă fac om. În slava mai presus de fire, Voi plivi misterul lui Zamolxe. Nu ești întâiul care suferă pe urma lui, străinule. Pozește, mă de lună! Mm, tu, cel ce vezi prin lucruri, Duh al vetrelor, Geratec al amurgului, Destăinuiește-te în graiul tău de flăcări. Zamulxi n-a fost tu. Păzește-mă de lună! Zamulxi n-a fost tu. Tu vezi prin lucruri și prin inimă. Zamulxi n-a fost om.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 Nemuritorii cuibăresc pe-un munte ridicat din sori, Zamolxe nu se întoarce înapoi în cerul său. El n-are niciun sanctuar, un chip cioplit, cum se cuvine unui zeu. Cât nimenea nu-i se închină, Zamolxe e legat de lut. Primeștii va trimite în suflete. Pământul va scrâșni din stânci, Iar miei vor pieri ca struguri din viți. Ciopliții chip de piatră lui Zamorxe, Zeul strigă, cere jertfe. Pare duh nevăzut în murmurul de flăcări, și mântuie lunaticei de chin. Tot sângele vărsat din trupul lui Zamolc se în aceste picături de vin. Vârzită băutură din craniul de pe vatră. Pare, duh nevăzut în murmurul de flecă. Vrăjită băutură! Lulunatecii de chine! Tot sângele vărsat din trupul lui Zamol se adunese în aceste picături de vin. Vrăjită băutură! Din craniul de pe sopea. Tu ești Pânul meu, În genunchi, Ciobanule, Așa, jucând de creștete, Sub razinați, îți va ieși În cale luna. Și luna va să-ți toarne prietenii. în suflet, Moale, dulce, blândă și duioasă, Oile nor mai avea de tine teamă și nici câinii tăi, Închină-te de acum mai vârtos acelui zeu pe care l-ai lovit și adu-i păstrev pe altar ca un sfielnic sfânt pescar. ăsta e Ghebosul? Încărcat cu struguri din calea afară, mari, în mâini, pe umeri? Stă de vorbă acolo lângă pădure cu un culegător? Da, ăsta da. e Ghebosul. Mirare de-așa rod. sub fiecare viță câte un stârf de om, găsit pe drumurilor pe ape. E adevărat? Că știe de ochia și pițigoii de pe ramuri, nu-i bine să-l privești prea mult. Îți putrezesc ochii? E numai oase și tot nu vrea să moară. Și nici nu o să moară așa curând. de părăsește sufletul, el fură pe-al vecinului. Cu sufletul furat, telharul mai trăiește apoi un veac de om. Se apropiește. Ha. Ai un cules atât de bun, da? Nu-ți latri psalmul tău de bucurie? Hau! <gânt> ho A cui să-i mulțumesc? Nici celor îngropați sub vițe? De ce? Fiindcă ei își încălzesc la soare sângele urcându-se în lăstarii viței mele. Din atât belșuc de struguri. Nu aduci o jertfă lui Zamolxă? Noul nemuritor al vostru de pe drumul retunat. Când se tărea pe aici să întoc. voia să vă omoarezeii, să-și croiască o din pielea lor. Și acum, acum îi ridicați și lui Cerfelice? Judat! Ce mai flăcăresc? E bine așa. Dar acum aveți un zeu care înțelege limba voastră Ceilalți nu vorbesc decât grecește. Aaaah! Ați cuțit-o Nu pot Dacă Michael a fost atât de bună că mi-a dăruit un spate gras cât pentru trei și un trup nici pentru unul, să pun însă să vor pe gură și să nu gândesc. Fiecare cu soartea lui. Eu mă port ascunsă în cocoașă. Iar alții în lună. Precum ciobanul care vine, uh! Că văd ce nimeni nu vede, nu se devină. Oamenii mă ascultă cu credință, fiindcă eu sunt altul. Deasupra mea plutește luna. O ating cu degetele dacă vreau. Sub unghii am lumină din lumina ei. Eu văd prin ea și știu că în dosul lunei e zamolgse. Eu sunt mâna lui, un semn, și după mine vine tot norobul. Tu, ciobanule, e sfânt. De când ne-ai coborât din visuri vestea lui Zamol Zeul, e liniște încetate. Ai împăcat pe mag cu noi, mucenici, și nu mai curge sânge de prisos. Aștept să vie preotesele, apoi vom merge împreună. Veniți și voi cu legătorilor. Venim, venim, venim. Și pentru mine, faceți ori ce, pentru trimisuri izamorxe, Or și ce? Zi umpleți părul cu rășină. Și dacă trebuie, îmi voi aprinde părul ca să eu faclăm miez de noapte. Zi, ați în sorb. Și dacă trebuie, eu mă jertfesc ca o gutie coaptă ce cade în noroi. Zi aruncă în înțeapă și mâine fi voi ciugulit de pasări ca un strugure. Vreau doar atât. Când eu zic da, să ziceți și voi da. Da. Da. da. Când eu zic nu, să ziceți și voi nu. nu. Tu ești sfânt. Tu ești sfânt. Cât voi mergeți în vie la cules, o să vă cânt din fluier. Vasele de mustu. Mmm, ce duce și bunie! e. Printre mea nu trece mostul! Pentru că e un pai cu noduri. Du-te, smulgeți altul. Găsești destule în baltă. Mi-e frică de lipitor. Taci, uite ciobanul. vine să te ia. E ciobanul care se face noaptea, Pricoli? A, unde-i? Liniștește-te, nu-sii tatu, copil ne-a stâmpărat. Nu-sii tatu, nu si tatu. <gri> Închide ochii ca să nu te vadă. Așa, închide bine, ca apoi se face întuneric și nu te mai zărește nimeni. Ai închis ochii? Da, i-am închis. Acum e noapte, nu te văd. Stai neliniști, nu-ți tatu, nici eu, nu te mai văd. Nici priculiciul! ascunde ha, Repede, copii, să nu vedeți vacante! O singură privire te va atinge! Rămâneți pitici! Repede, să fugim în vie! Repede, repede! repede. Es amor Eja Eja Prin codrii și livezi trec răzoarele cu spini, Sânge curge prin ciulini, Flutură cu șerpi în vânt peste stele și pământ. Ele nu cunosc cărări, ar juca și în fund de mări. Ducă-se ca un fior după Dumnezeilor. Nebunească în voi cu chiu, tot ce-i ce e ce viu. Lăsați culesul în grija ciorilor! Veniți! Jucați! Era vremea vorcese! Tot mai adânc în suflet. Unde sunt, unde sunt? Tot în peștera, În peștera mea, În peștera lui Zamolxe, Inima vrea să-mi sară din piept. Văd prin munți. Cetatea nu se mișcă și totuși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 Bedenie se lămurește într-un colț al peșterii. Un moșneag care ține în mână o cupă. Lumina se răsfrânge de pe arătare în toată peștera. Moșneagule, vrei să-ți șoptesc tot chinul meu? S-ar crede că trăiești, dar ochii nu-ți clipesc. De unde vii? De unde nu e timp. De acolo vin doar visurile. și mari visători. Ce pot să-mi spui? Când eşti zvor, nu poți decât să curgi spre mare. Tu, Zamolxe, tu de ce adaşti? Mi-e teamă că... Voi duce prea devreme noua credință între oameni. Prea devreme? Niciodată. Azi, or mai târziu, te întâmpină același dar. Viața nu are stele pentru noi. Cucuta crește pe gunoi. Ce crezi? În cinstea cui să beau? Ah, era să uit. Când o spăți cu soarta, vine să dai și zeilor din orice băutură. De asta, dată țin la datina de a închina cu ei. Beți și voi, zei luminoșca ca putregaiul, beți, must verde de cucută, o cupă. mi prea mult. Așa aș și eu cu ei. Ce vine îi spășești. Una singură. N-am stat niciodată la îndoială. Amare taine am dezghiocat prin anii mei cărunți de înțelepciune.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 Veac se scurge în mine, altă frunză cade în noapte, alt veac trece în mine, altă nălucă. Răspunde tinere cu plete lungi și coroană de spini. Ești soarta mea. Oh, nu, dar un prieten tot atât de bun. Ți aduc un zvon de dincolo. Apropie se clipa ta, om nou. În noaptea asta se coc. Toate smochinele, copiii le așteaptă. Tu vii ca să le scuturi? Cad singure. N-auzi?" Aud, mă cineva în lume. Simt adieri ca dintr-o mare moartă. Dar ce vrei cu coroana ta de spin?" De ce rupi și împrăști gimpi cu gesturi de semănător? Seamăn ghimbi sub calea laptelui și aștept să răsară durerii, multe dureri. Cerc în zadar să te mai prind, neînțeleasă arătare. Te pierzi și îmi lași mustrările să le frământ cu pumnii.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 Spre mâne, veșnicul. <fie> Ție, peșteră, nu-ți las decât aceste urme de călcâie și, dacă vrei, un strigat un strigăt de izbândă ori de cădere cine ar putea să spună zorile se asemănă așa de mult cu amurgul oameni zamolx pașnicul, reintră în patimile voastre lume Șarpe și copac au-năpърlit sub ochii mei, și am văzut cei cheag în haos, și cei sâmbure în orice fruct căzut în poala vremii. Sunt sătul de vis. O stânci, de mult ce v-am privit, m-am prefăcut și eu în stâncă. Vașnic mă topesc și mă revărs din matca mea nebun spre șesuri și spre oameni.